Elkarrera gina, sortzigarren unitatea, jardunean, jaiegunetan dendak itxita, ala zabalik, iru. Eskerrik asko. Uste dut gauzak bere honetik ateratzen ari zaretela. Bizitzako beste arlo guztietan bezala, gauzak ez dira zuriak edo beltzak, erdibideak ere badaude, nabardurak. Guri dagokigun hauzian, nik uste dut jaiegunetan zabaltzeko aukera harreta zaztertu behar dela. Eta kasu bakoitzean bere aldeon eta txarrak neurtu. Adibidez, iriko gune turistikoetan jaiegunetan zabaltzeak handitu egingo luke mugimendu ekonomikoa eta horrek dendei zabalik eusten lagunduko lieke. Aldiz merkataritza gune handiek urte osoan egunero irekiko balute, denda txikiek arazo latzak izango genituzke leiari eusteko.